Gelj és járj! Vagy a személyiség válsága. Mi, emberek, sose vagyunk önmagunknak elegendők, Kárli Jaspers. Minden pillanatban egy hőst temetnek, Szőren Kirkegór. Az ember nem annyi, amennyi, hanem annyi, amennyi tőle kitelik, örkény István, levél Jaspers és Kirkegór uraknak. Amikor a rendőr elővezette az őrszobára, csak rongyai tartották össze. Balnadrák szára térden alul hiányzott, pipaszárlámba sejempapírba volt csomagolva és párgával körültekerve, mint a sonka. Lépjen hátra, szólt rá a százados. Miért nem fürdik, ha ilyen büdös? Épp a közfürdőbe siettem, amikor ez a rendőr utamat állta, ő ott csak menedéket keresett, jelentette a rendőr, mert attól félt, hogy meglincseli a tömeg. Jegyzőkönyvbe vették a tényállást, mely szerint az elővezetett egyén kigombolt slitzel szállt föl a 77-es villamosra, ahol továbbis sértő magatartást tanúsított. Először is kezét, tenyerével fölfelé a padra helyezte, amikor M. Pálné, Leány gimnáziumi igazgatónő el akarta foglalni a mellette lévő helyet. Az igazgatónő sikoltva fölpattant, ő pedig zavarát kihasználva felhajtotta szoknyáját, és ugyanazon tenyerével a szebbik felére vert. Ekkor a méltatlankodó utasok leszállásra kényszerítették, majd üldözőbe vették. – Szemenszedett valótlanság! – tiltakozott az elővezetet. – Ki hiszi ezt el egy tuza tivadarról, a gödöllői talajjavító állomás kutatójáról, akinek cikkeit egy szovjet és két olasz tudományos szemle is átvette? – Mindezen felül, folytatta a rendőr, a kalauznak jegyhelyett egy darab sztaniolt adott kezelésre, melybe előzőleg ömlesztett sajt volt csomagolva. Enyhe túlzás, vágott közbe fölhevülten Túza. De még ha igaz volna is, legyenek hálásak, hogy valaki végre összegyűjti az utcán heverő szemetet. Ne várjon tőlünk dicsérő szavakat, mondta nyugodtan a százados. De azért kár ennyire fölizgatnia magát. Eljárás a kihágásnak minősül, és 200-500 forintig terjedő bírsággal büntethető. Nekem jó csengő neven van a szakmában tiltakozott a kutató. Annak bizonyítására pedig, hogy nem vagyok szexuális nyomorban, vegyék jegyzőkönyvbe a következő neveket! Enév sor összeállítására nem került sor. Mert egy őszhajú úr lépett be, a magyar sportolók arcképcsarnokának szerkesztője, egy fényképész kíséretében. Amikor meglátta Tuzát, mélyen meghajolt. Láttam önt kiszállni a rabszállító autóból, mondta, és az ujjával tréfásan megfenyegette Tuzát. Remélem, nem valami óra óracsempészési ügy? Önök ismerik egymást, csodálkozott a százados. Ki ne ismerné Husta kettő hubát? A négyszeres súlydobó olimpikont? A kutató meghökkent. Itt valami tévedés forog fenn, mondta. Sokszor ábrádoztam ugyanaz atlétikáról, de már korán csontszú támadott meg, és ezért még a pingpongozásban sem vittem semmire. Ő ilyen szerény, mosolygott az őszhajú úr. Majd a fényképész segédletével megfosztotta a kutató rongjaitól, atléta öltözéket adott rá, és kezébe nyomta a súlyt. Már az első dobás melegítés nélkül oly kitűnően sikerült, hogy hatalmas lyuk támadt az őrszoba falán, az utca túlsó oldalán álló villanypózna pedig derékba tört. Épp akkor át meg az őrszoba előtt egy külföldi autóbusz, melyről a Német Akadémia küldöttsége szállt le. Szerencsére senkinek sem esett baja. Ez es ist uns eine außerordentliche erre fordult a tolmácshoz az akadémia elnöke. Dén Professor Sasadi, als wohl teter der Menschheit begrüßen zu können. Mint az emberiség jótevőjét üdvözlik önt, fordította a tolmács. Sajnos ez nem nekem szól, szabadkozott a kutató, akit két akadémikus időközben frakba öltöztetett. Különben is úgy hallottam, mintha Sasadit mondtak volna. Mert hadilábon állnak a magyar kiejtéssel, mosolygott a tolmács. A látogatás önnek szól, sasadi professzornak, a rák ellenes szérum feltalálójának. A biológus hangja remegni kezdett. Hallgassanak meg, könyörgött. Ki ne álmodozott volna arról, hogy megszabadítja az emberiséget a ráktól. Én azonban csak a természetes trágyák baktériumflórájával foglalkozom, Ekkor azonban ismét kitárult az ajtó, és az őrszobában megjelent Takács Marika, a televízió szép nője, operatőrökkel, kamerákkal és a hozzávaló felszereléssel, hogy anyagot gyűjtsön az Apró bűnök kis bűnösök című sorozathoz. Amikor azonban észrevette az izgalmában még mindig reszkető biológust, fölragyogott a szeme. Asszonyom, kiáltotta. Ön itt? Kit nevezőn asszonyomnak kérem, mondta összeszemöldökét a százados. Ki mást, mint kenyeresnék Noplauch Ágikát, a kis minden aki egymás után nyeri meg a vetélkedőket, már kétszer járt üdülni Szocsiban? Én csak egyszerű néző vagyok, tiltakozott Tuza, miközben a fogsora többször összekocszan. A maguk vetélkedői meg se tudnék mukkanni. Mindjárt elválik, tessék megmondani. Ki volt a Gótok királya? A kutató homlokát a nagy erőfeszítéstől kiverte a veríték. Atilla, mondta egy kis idő múlva. Gratulálok, lelkesedett Takács Marika. Mindjárt szalagra is vesszük ezt az érdekes beszélgetést, csak hogy erre se kerülhetett sor, mert megszólaltak a harsonák. A kis őrszobán, mely amúgy is dugig volt emberekkel, fényes papi kísérettel megjelent, Dr. Charles Theodore William Lipschitz, a New Yorki Izraelita hitkösség főrabbija. Az ablakon két helikopter szállt be, melyekről kóser konzerveket tartalmazó szeretett csomagokat dobáltak le a jelenlevőknek. Nem tudom, jó helyen járok-e, szólalt meg messzezengő biblikus basszusán a világ legnagyobb hitkösségének főpapja. Ez itt a Sodrony utcai őrszoba? Mi úgy hallottuk, hogy megjött a messiás, és ezen a helyen található. Eközben az őrszoba egyik sarkában kigyulladt egy csipkebokor. Mindenki megilletődve nézett a lángokba, csak tuzati vadar nyugott egyet, aztán összeesett. A százados kiürítette az őrszobát, a kávét hozatott, Amitől a trágyakutató hamarosan eszméletre tért, és töredelmes vallomást tett. Beismerte olimpiai győzelmeit, a szocsi üdüléseket, eredményes kutatásait a rákgyógyításában, sem nem tagadta azt sem, hogy ő a messiás. Tény és való viszont, hogy jegynélkül szeret utazni a villamoson, és ha felszáll egy nagy fenekű nő, akkor alája teszi a kezét. Ez mondotta élete egyetlen öröm, Szemérem sértő nadrág viselését 200 forint felfüggesztett pénzbírságra ítélték. Hogy haza tudjon menni, a százados a saját zsebéből adott neki villamos pénzt. Tuza az ajtóból visszamosolygott, és áldásra emelte kezét. Kelj föl, és járj, mondta barátságosan. Aztán fölment a mennyekbe.